До далекого краю вулички Прівід Драйв. Навіть коли на сусідній вулиці гримнули автомобільні дверцята, а над головою шугонули дві сови, кицька й оком не змигнула. Ворухнулася вона власне майже опівночі. На розі, за яким стежила Кицька, з'явився. Чоловік. І то так несподівано й тихо, немов вийшов із під землі. Кицька повела хвостом і примружила очі. Прівід драйв ще ніколи не бачила такого чоловіка. Він був високий, худорлявий і, здається, дуже старий бо довге сиве волосся і бороду можна було заткнути йому за пояс. Його довга пурпурова мантія волочилася по землі, ховаючи черевики з пряжками на високих підборах. За окулярами, що скидалися на два півмісяці, іскрилися голубі очі, а ніс був страшенно довгий, і гачкуватий, неначе його перебили принаймні двічі. Звали цього чоловіка Албус Дамблдор. Албус Дамблдор, здається, не усвідомлював, що опинився на вулиці, де все, починаючи від його імені і закінчуючи черевиками, було небажаним. Він заклопотано шукав щось у своїй мантії. Але те, що за ним стежать, усвідомив, бо раптом подивився на кіцьку, яка й далі розглядала його з протилежного краю вулиці. Побачивши її, він, здається, втішився і реготнув, пробурмотівши: "Я так і знав. Нарешті, у внутрішній кишині він знайшов, що шукав. То була неначе срібна запальничка. Відкривши і піднявши її вгору, він клацнув. З легеньким тріском згас найближчий вуличний ліхтар. Він клацнув знову, блимнувши, поринув у темряву наступний ліхтар. Дванадцять разів він клацав світлогасником, аж доки на вулиці лишилися тільки дві малесенькі світлі цяточки, котячі очі, що дивилися на нього. Ніхто, навіть гострого місіс Дурслі, не зауважив би нічого на бруківці, якби раптом визирнув з вікна. Дамблдор сховав світлогасник у ментію і попрямував вулицею до будинку номер 4 де й примостився на стіні поряд із Кицькою. На неї він навіть не глянув, але за хвилину озвався. «Досить дивно бачити вас тут, професорко МакГонеґел. Усміхнувшись, він повернувся до кицьки, але її там уже не було. Натомість він усміхався радше суворій на вигляд жінці у квадратних окулярах, які мали точнісінько таку саму форму, що й цяточки навколо котячих очей. На жінці теж була мантія, але смарагдова. Чорні коси були зібрані в тугий вузол. Жінка, вочевидь, роздратувалася. «На як ви дізналися, що це я?» – запитала вона. «Люба, професорко, я ще ніколи не бачив, щоб кіт сидів отак, заціпенівши!» «Якби вам довелося просидіти цілісінький день на цегляному морі, то й ви б заціпеніли!» – відказала професорка МакГонегел. «Цілісінький день?» «А коли ж ви святкували?» «Я тут по дорозі бачив, як усі святкують і тішаться».